17. fejezet Az idős férfi törizetbe vételesen törte meg. Mikor cellájába kísérték, egykedvűen vette birtokba az emeletes ágy alsó pricsét. Törőközőjét és holmiát nagy gonddal kezdte rendezgetni. Mikor cellatársa, a huszas évei elején járó, soványalkatú, rosszfogazatú fekete fickó felháborodva vetette a jelenlévő őrök szemére az új lakótárs kilétét. – Ezt komolyan gondolják, őrmester? – Mi a baj, Johnny? – kérdezte gúnyos mosolyjal arcán az őr. – Egy huszonötszörös gyilkost raknak mellém? Az őrök mosolyogva vetették oda a férfinek. – Mi az? Nem tetszik? A te bűnöd talán jobb? Igenis jobb! Mi lesz akkor, ha ez az izé? Szóval erre itt rájön az izé, és éjszaka kiszedi a szívemet. Akkor ki lesz a felelős? Az őrök hangosan felnevettek.- Nyugi, Johnny, ha megtámad a vénember, majd sikics! vetették oda, majd hangos, fémes csattanással csukták rájuk a cella a rácsos, nehéz ajtaját. A fogda cellája puritán létformát a letartóztatott gyanúsítottaknak. A közös toalett csészét egy nylon függönyt takarta el. Mellette egy piszkos vízcsap emlékeztette a dolgukat végző őrizeteseket a higiéniára. Mozdítható bútorzat nem volt a helyiségben. Az emeletes vaságyon kívül két padlóhoz rögzített stoki és két szekrény képviselte a komfortot. Andy csöndben pakolászott. Látszólag nem törődött a perlekedő cellatársal és az őrszemélyzet gúnyolódásával sem. Mikor magukra maradtak, a Johnny nevű fogoly az egyik stokin ülve félrehúzott szájjal tanulmányozta a dolgai végeztével egyenes tartással csöndben ágyára ülő idős férfit. Remélem nem fogsz horkolni, vetette oda neki, nem titkolt kötekedési szándékkal. Nem bírom a horkolást. Andy lassan ránézett. A tekintetében egyfajta ellentmondás nem tűrő szigor és vészjósló fény csillogott. Johnny elhalkult. Egy képregényt vett elő, és abba mélyedve fordult el a sarok irányába. Pár perc után azonban letette a képregényt, és végül megszólította Endit. Maga tényleg megölt 25 embert? Ön miért van letartóztatva, fiatal ember? Kérdezett vissza az öreg. Rablásért. És tényleg kirabolt valakit? A fickó idegesen rántotta meg a vállát. Miért akarja tudni? Igazából nem akarom tudni. A kérdés költői volt, de úgy sejtem, hamarosan mégis meg fogom ismerni a sztorit. Nem tartozik magára. Szóval feltört valami pincét. Nem törtem fel pincét, ha akarja tudni. Elvitt egy kerékpárt, csóválta a fejét Andy. Semmi köze hozzá. Szóval mégis kerékpárt lopott. Ilyennel bekerülni, mondta nevetésbe hajló marógunnyal az idős őrizetes. Maga szórakozik velem? Lehet, hogy a maga szemében csak egy csóró buta nigger vagyok, aki maximum csak pincéket törhet fel, meg bicikliket lophat, de azért én sem ma kezdtem a szakmát. Szakmát? Miféle szakmát? Kapta fel a fejét Andy. Maga szórakozik velem? Nem fiatal ember. Ön az, aki szórakoztat engem, anélkül, hogy ezt kértem volna magától. Én, én holnap kisétálok, magát viszont kivégzik. Vágott vissza a fiatal. Úgy gondolja? Nem én gondolom, hanem mindenki ezt gondolja. Azt hiszi azért, mert öreg, meg fogja úszni? Nem, nem így mennek a dolgok. Itt ezektől kegyelmet ne várjon. Kegyelmet és kisétálást csak a piti remélhetnek? Kérdezett vissza Andy. Már megint jön ezzel a pitizéssel. Igenis komoly balhé miatt vagyok itt. De ellentétben magával én holnap már kint leszek? Miért ilyen biztos benne? Mert ezek, mutatott felfelé a férfi, semmit nem fognak tudni rám bizonyítani. Nem, mert maga túljár az eszükön. Úgy van, hárlemben nőttem fel. Igen, és a hárlemben felnőtt gyerekek sosincsenek sitten. Egy sem. Nem erről van szó, kisapám. A jelző hallatán Andy ismét szigorúan fordította a fickóra a tekintetét. Johnny zavarba jött. Szóval nem tegnap kezdtem, és nem piti pincefeltörő meg bicikli tolvaj vagyok. Igenis komoly balhém volt. Csak az életben nem fognak rám húzni semmit. Akarja tudni miért? Hát, úgy is elmondja. Azért nem fognak rám húzni semmit, mert én nem vagyok kabzsi és nem vagyok ész nélküli gyerek, mint a többi nigger, akikkel folyton összetévesztenek, ahogy maga is. Mikor megcsináltam azt az öreg asszonyt, előre elhatároztuk szemmel, hogy a balhé után a pénzhez nem nyúlunk egy jó ideig, amíg elcsitulnak a kopók. Érti? Mutat fel az ujjával. Ezek odafent. Szóval, amikor eljött az alkalom, este rátörtem a nyanyára, meg látszatra az unokaöcsére a házukban. Persze tőle kaptam a tippet, az unokaöcsétől, hogy egy rahedli pénzt vett aznap magához az öreg lány. Örökség, vagy mi a fene? Engem ez nem is érdekel. A lényeg, hogy megcsináltuk a tökéletes balhét. Én törtem rájuk, de maszk nélkül ám, így, ahogy vagyok. Látott már engem a nyanya, ismer is a környékről, és pont ez a lényeg. Pont ez a motorja a tökéletes balhénak ember. Szóval, bementem hozzájuk, és addig fenyegettem a késemmel, hogy lemészárolom őt is, meg az unoka öcsét is, míg sírva ríva végül elővette az éjeli szekrényéből a pénzt. Több mint ötezer dollárt. Érti ember? Ötezer dolcsi. Most azt hiszi, hogy megkötöztem a nyanyát, meg beragasztottam a száját, mint a balekok csinálják. Nem, nem kötöztem meg. Úgy hagytam őket, ahogy voltak. Érti, ember? Úgy hagytam. És szándékosan. Ez az, amit ki sem néznek belőlem. Itt van ugyanis a nagy trükk. Hagytam, hogy miután elmegyek, kihívja a rendőrséget, sőt, direkt a ház körül maradtam. Ott sétáltam ugyanezzel a nigger pofámmal. Érti, ember? Persze a pénzt a kertben hagytam. Egy dobozba tettem, hogy ne vizesedjen, és a kis kerti fészer alá be. Előre megbeszéltük szemmel, hogy eldugom a kertben, de még neki sem mondom meg, hogy hová, a bizalom miatt. Érti ember? Hogyha már én kockáztatok, akkor nehogy neki megenyvesedjen a keze. Érti? Tehát üres kézzel mentem ki az utcára. Nem volt más dolgom, mint megvárni a zsarukat. Az a szerencsétlen öreg asszony annyira megvolt rémülve, hogy csak majd fél óra múlva hívta ki a zsarukat, azt is csak szemunszolására. Újabb órámba került, míg végre elkaptak. De a pénz, a pénz nem volt nálam. Hiába próbáltak meg félemlíteni. Nincs pénz? Ha pedig nincs pénz, nincs balhé, nem igaz? Most persze azt hiszi, hogy balek vagyok, mert egyedül csináltam mindent, és szem meg semmit sem csinált. De a lényeg ezután jön. Holnap bíróság elé állítanak, ahol szem, mint a mama unoka öcse, személyesen fogja tanúsítani, hogy nem én voltam a tettes, csak hasonlított rám az illető. A nagynénye meg amúgy is elmekóros. Arkem kóros vagy mi a fene? Tudja, amikor mindent elfelejt, még azt is, hogy mi a neve. Valahogy így hívják. Persze a nyanya nem ilyen súlyosan dilinyós, csak kicsit ilyen, de papírja van róla, hogy ilyen kóros. Ez a lényeg. Így úgy is inkább szemnek hisznek majd, meg nekem, mert én megadom az ártatlant, hogy csak arra sétáltam. A környéken lakom és csak sétáltam, ember, érti? A bíróság simán felment, és kétszer ugyanazért nem lehet bíróság elé állítani valakit az államokban. Így örökre megúszom a dolgot, érti ember? Így kell egy balhét megcsinálni. Ez a tökéletes balhé. Ha kiengednek, szemmel megfelezzük a pénzt és kész. Sosem lesz meg hivatalosan a tettes. Azt örökre kereshetik a zsaruk, érti ember? Szóval jó nagyot koppannak azok, akik bennem csak a kis buta nigger utca gyereket látják. Majd szép lassan eljön az ideje, mikor tisztelni fognak. Tisztelni fog mindenki, mert rájönnek, hogy az ész nálam van. Nem iskola kell, hanem ész kell ide. Az ész pedig Johnnynál van. Andy az ágyán fekve, szemét pihentetve hallgatta a fiatal férfi történetét. Néhány óra múlva az őrszemélyzet ismét megjelent. Az idős férfit kísérik fel kihallgatásra. Hé, mister! szólalt meg egyikük. Most számot adhat, hogy mennyi is az annyi. Várják odafent. Megjött az ügyvédje. Kezdődik a kihallgatás. Endi szótlanul indult fel a két őr kíséretében a kihallgató helyiségbe. A cellában maradt fekete férfi gúnyos lenéző mosolyjal fejét csóválva bámult a távolodó Endi után, majd csöndben ismét képregényébe mélyett. Andy Tott kihallgatását nagy szakmai érdeklődés kísérte. A kihallgatószoba üvegfalán keresztül nyomozók hada, az ügyész és több pszichológus figyelte az asztalnál egykedvűen üldögélő idős férfit. A kihallgatás perceken belül megkezdődik. Andy kihallgatószobájába egyszerre lépett be a kihallgatást végző nyomozó, és egy rafinált tekintetű, festett szőkehajú, erősen sminkelt, 50 ötvenes éveiben járó nő. Ő az ügyvéd. Mr. Todd, bizonyára értesült róla, hogy milyen bűncselekményekkel vádoljuk. Kihallgatása ügyvéd jelenlétében fog történni, kezdte a Tyson hadnagy által megbízott tapasztalt kihallgató tiszt. Semmi szükség rá, válaszolt a nyugodt és halk hangon a gyanúsított. A nyomozó folytatta. A védelmét dr. G. E. Huntington ügyvédnő fogja ellátni. Gondolom hallott már róla. Nincs szükségem ügyvédekre. Mr. Todd, a védő jelenléte ebben az esetben kötelező. Ettől nem tekinthetünk el. Az ügyvédnő a diplomatáskáját az asztalra téve nyújtott kezet a gyanúsítottnak. Remélem nem mondott eddig semmit, Mr. Todd. Tájékoztatták a jogairól? Ha eddig bármit is mondott, akkor ezután csak velem való előzetes egyeztetés után szólaljon meg, akármit kérdeznek. Hadarta, majd a kihallgató tisztest fordult. Szeretnék négy szem közt beszélni ügyfelemmel. Endi a készfogás után visszaült a székébe, és nyugodt hangon a nőhöz fordult. Nézze, kedves ügyvédnő! Nagyon díjazom, hogy eljött, de én nem akarok előzetesen egyeztetni önnel semmit. Bár a jogi csűrcsavarokhoz nem értek sokat, és bizonyára vannak olyan jogaim, amikről nem is tudok, de most mégis arra kérem, hogy ne szóljon semmit. Üljön le, és csak figyeljen. A nő dermetten nézett a férfire, majd a mosolyát elfolytó rendőrre. Mr. Tóth! úgy vélem ön nincs abban a helyzetben, hogy megítélje és felfogja a helyzetét. Maga semmit nem tud az én helyzetemről, kedves. Az ügyvéd idegesen nyitja ki az aktatáskáját és papírokat vesz elő. Jelenleg olyan bűncselekményekkel vádolják, amelyek kapcsán a legsúlyosabb ítéletre is számíthatunk. Endi továbbra is halk és nyugodt hangon válaszolt. Számíthatunk? Maga is jön velem talán, ha arra kerül a sor? Kérem szépen hagyjon engem békén. Ha már maga sem hisz bennem, akkor hogyan várjam el, hogy azok higgyenek, akik már most meggyőződéssel vannak bűnösségemről, és olyan borzalmas dolgokkal vádolnak, amiket soha nem követtem el. Kérem vigye a a papírjait, üljön le és csak figyeljen. A nő nem szólt. Lassan leült védence mellé, és gyilkos pillantásokkal illette a férfit. Az ügye teljesen ingyen vállalta a hírnév miatt. Az ilyen ügyjel még jobban befuthat, hisz eddigi praxisát is egy sorozatgyilkos védelmének köszönhette. Az illetőt ugye halára ítélték, de a védelem során kapóra jött sajtónyilatkozatok eléggé híressé tették ahhoz, hogy ma már válogathat az ügyfelek között. Az újabb hírnevet hozható Andy Tott ügyben a gyanúsított védelmére önként vállalkozott. A nyomozó elkezdte a kihallgatást. Andrew tot, gyanúsított. Rendelkezésünkre állnak azok a hangszalagok, amelyekben ön beszámolt az elmúlt években Franciaországban, Ausztriában, Nagy-Britanniában, egy kolumbiai felségjelű hajón és az Egyesült Államok területén elkövetett különböző gyilkosságokról. Elismeri, hogy ezen hangszalagokon lévő hanganyag, amelyek teljes szövege megfelel Robert Gibson könyvében leírt önvallomásban foglaltakkal, öntől származik? Azaz az ön hangja hallható rajta? Nem ismerjük el, vágott közbe az ügyvédnő. Természetesen elismerem, felelte endított halkan, de meggyőződéssel, ügyet sem vetve a védőre.